والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعه التابعين وبدتبعه ورثره باحسان الى يوم الدين ابدا قال سبحانك لا اله الا انت عبدتك ادلك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني Allahumma, kita keluar dari zulmah al-wohmi, dan kita fahmi Membuka kita pintu al-ilm, dan kita menghiasi dengan akhlak yang bersih dan al-halim. Rabbu Allahumma, kita mengingatkan kita dari kebanyakan kita, dan kita mengajar kita dari kebanyakan kita. Allahumma, kita telah diberi kekuatan untuk mengajar kita. Allahumma, kita telah diberi kekuatan untuk mengajar kita. Allahumma, kita telah diberi kekuatan Desa Bakti. Seterusnya, muslimin-muslimat hadirin hadirat yang dihormati Allah Ta'ala. Terlebih dahulu, barilah sama-sama kita memanjak banyak-banyak kesyukuran ke hadirat Allah Ta'ala. Kerana dengan lipah rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka pada malam ini, kita masih dapat hadir ke surau ini untuk sama-sama kita melaksanakan sembayan isyak dan terawih secara berjemu'ah. Jadi, adajemu'ah semua. Tajuk, tazkirah kita pada malam ini ialah solat berjemaah merupakan asas pembentukan sebuah negara Islam. Silak sikit dia tulis kat situ. Jadi Ali bin Abu Usman berhubung dengan tajuk ini sebenarnya anda telah tulis sebuah buku. Yang bertajuk solat berjemaah asas kekuatan peribadi masyarakat dan ummah. Jadi kalau ikut Ali ada dia ada bubuh solat berjemaah asas pembentukan sebuah negara Islam. Tapi anda takut benda ni sensitif, anda tukar kepada asas kekuatan peribadi masyarakat dan keumah. Di buku ni, anda semua. Jadi, di depan ni ada gambar Sheikh Nuruddin. Jadi, Sheikh Nuruddin ni bagi kata pengantar. Jadi, ada anda, anda, anda lama juga belajar Sheikh Nuruddin ni, bahasa di Mesir. Kalau tidak silap, pada tahun 1989, mula belajar Sheikh Nuruddin. Jadi, Sheikh Nuruddin ni sebulan sekali dia datang ke tempat anda. Di mahat tafiz, dan Al-Quran. Walqiraat Kapur pek Pasir Bas, Kelantan. Jadi, Alijib Osmo, tajuk ini anda pilih dan buku ini anda tulis berdasar kepada pengalaman anda. Ini bukan, ini ini merupakan pengalaman anda mengurus Maha Tafis selama 14 tahun Alijib Osmo. Ini bukan sekadar pembacaan Bukan sekadar berojok kepada kita-kita yang muktabar tapi ini merupakan pengalaman hidup anda dan praktikal yang anda buat pada diri anda sendiri. Jadi, Al-Jemua semua kena perhati betul-betul. Jadi, bagaimanakah solat berjemaah ini membantu kepada pembentukan sebuah negara Islam? Sebelum daripada ada setuh tajuk ini Al-Jemua semua secara sepintas secara selalu adalah sebut bahawa masyarakat kita ni berada di tahap yang cukup rendah moralnya, sangat-sangat rendah alim awam semua. Sangat teruk. Sebab tu lah alim awam kita dengar cerita peti besi masjid kena curi, keranda banyak kena curi, pencawal elektrik boleh runtuh, kerana kabel jadi curi di potong, penzinaan berlaku di mana-mana. Jadi tahu lepas alim awam ada baca dalam akhbar utusan Malaysia, disiarkan dalam berita harian. Bagaimana Raja Nazrin, Raja Munja Perak berucap dalam satu program dan ucapannya telah disiarkan dalam utusan Malaysia dan berita harian. Kata Raja Nazrin, mengikut statistik daripada tahun 2000 sampai 2008, terdapat 290 ribu lebih. Anda tidak ingat 290 ribu atau 298 Tapi terdapat 290 ribu lebih anak luar nikah yang didaftarkan di seluruh Malaysia. Dalam masa 8 tahun, dalam jemuk sebut. Dalam masa apa tahun ada 290 ribu lebih anak luar nikah yang didaftarkan di Seluruh Malaysia. Dan kalau kita tanya orang oh, yang jaga perangkaan dia akan beritahu bahawa yang tak didaftar, yang didaftar berbanding yang tak didaftar adalah satu di sembilan tiga. Maknanya yang tak didaftari lebih ramai daripada yang didaftarkan satu di sembilan tiga. Jadi bayangkan dalam jumlah semua itu yang jadi anak, yang tak jadi anak, yang berzina, maknanya kita kena masuk dalam pada otak kita bahawa ribu-ribu orang berzina tiap hari. Itu salah satu contoh masyarakat kita terlalu rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, Alijib Osmur, semua ingat tak? Awal tahun 2011, berlaku satu peristiwa di mana sebuah bank security yang bawa yang membawa 75,000 duit shilin jatuh di atas lubang raya utara selatan. Ingat tak, Alijib Osmur? Jadi bila duit itu jatuh atas lubang raya Alijib Osmur, Pengguna jalan raya, yang naik kereta, parking tepi. Yang naik motosikal sikap, parking tepi. Buat apa? Sebab mereka pergi kutik duit itu. Berebut-rebut pergi kutik duit itu. Siapa mereka tak kisah keselamatan diri mereka. Sehingga peroda lemah raya terpaksa letak kon dalam jemuk semua. Nampak dalam jemuk semua. Patutlah peti si masjid mereka boleh curi. Duit yang jatuh harta lemah raya, duit orang lain. Bukan duit mereka boleh, mereka boleh curi macam tu saja dalam jemuk semua. Patutlah pilihan raya, susah untuk berlainan lagi buat semua. Ha. Tengok, yang dosa depan-depan mata mereka boleh buat. Di kalau yang sembunyi, yang, kalau, yang, ha? kalau dapat duit RM50, duit RM20, kai black card selama, patutlah mata bertukar, hijau jadi bimu lagi buat semua. Ini ha. susah nak berlainan raya. Kalau macam ini, akhlak masyarakat kita lagi buat semua. Kemudian sebulan lepas itu berlaku pula satu peristiwa. Bagaimana lori yang trailer yang membuat, bas, yang membuat beras berpuluh-puluh tab beras. Terbalik atas lembu raya. Kalau tidak silap, peristiwa dia berlaku ditangkap. Lembu raya utara selatan juga di ditangkap Johor. Sebulan daripada selepas bank security ini, <coughs> terbalik atas lembu raya. Jadi bila berah dia jatuh atas lembu raya, drema lori, drema trailer yang tersepit dalam jemaah semua. Tak ada siapa, tolong. Bukan orang tak ada, orang ramai. Tapi mereka tak tulun driver lori, driver trailer ni. Mereka pergi ambil berah, semua. mereka tak kisah. Sehingga ambulans datang tulun driver trailer ni. Dia yang dia buat semua, kena ingat. Ni susah kita nak buat sebuah negara Islam. Jadi kita perlu dakwah masyarakat kita. Kita perlu repair masyarakat kita. Supaya mereka bermoral semula. Dan ini menyenangkan kita buat sebuah negara Islam. Jadi macam ni, Ali Jemok Semua. Ada cerita pengalaman hidup anda. Ada buka Ma'at Tafis dah 14 tahun, Ali Jemok Semua. Pengalaman anda, Ada dapati pelajar ni kalau bermasalah di Ma'at Tafis anda, di Pondok anda. Tempat anda di semua aliran anda, Ali Jemok Semua. Tafis Pondok anda, Tafis akademi anda, Tafis Pondok akademi anda, dan Tafakuh, pengajian peringkat tinggi Pondok pun ada. di dengan Syedurudin. Jadi pengalaman anda buka mengatafi. Bila pelajar ni bermasalah, poting kelas, mencuri di sekolah, terhormat paduku, pelajar raja mundur. Bila anda buat kajian, anda buat kaji selidik. Anda dapati pelajar ni sebabnya dia tak boleh jaga surat berjemaah. Percayalah ala jemaah semua. Dia tak boleh jaga surat berjemaah. Terutama waktu subuh. Kita pukul 5 pagi, pelajar tak bangun, kena ratan ala semua. Dan undang-undang tempat kami, tinggal satu waktu, lima ratan sila silap ribu lah, 10 rotan pun kita bagi. Dan pelajar dia, Lajib Osmur, selepas kami rotan, kami kenakan tindakan disiplin. Kalau dia tak berubah lagi, tak boleh jaga lagi solat berjumpa pelajar dia. Kami slender, Lajib Osmur. Tak boleh nak repair. ada rahsia dia. Jadi anda pun fikir, oh kata patutlah macam ni. Patutlah Rasulullah nak buat semua dengan Islam. Ingat tak, Lajib Osmur? Rasulullah nak buat semua dengan Islam, dia buat masjid dulu. Ni kita kena faham. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala Rabbana hablana bin azwajina wa zuriyatina qurata a'yunin wa muttaqina mutaqina imamah Wahai Tuhan kami, kurniakan untuk kami Isteri-isteri yang solehah Anak-anak yang soleh, yang sejuk mata memandang Ali jemuk semua, macam mana anak nak jadi soleh? Tak pernah bawa datang ke masjid Macam ada orang menghidupan anak minta air tawar Ustaz Suki dia kata, buat air tawar dia kata sebab apa? Untuk anak saya. Anak saya dia bebal. Lah. Puah dah saya rata. Puah dah saya pukul. Tapi tak berubah juga. Perangkan dia tetap keras. Tak jadi soleh juga Ustaz. Bila anda tanya, Abah pernah nak bawa anak datang ke masjid? Bawa datang solat berjemaah. Oh. oh, dia kata nak bawa anak macam mana. Saya pun tak pernah datang. Dia kata. Dia ada jemua semua. Pernah faham? Jadi, dia ada jemua semua. nak tunjuk contoh keprihatinan. Para sahabat Contoh Rasulullah Rasulullah telah tunjuk kepada kita Satu contoh yang cukup baik Mengenai solat berjemur ahli Sebelum tu anda nak sebut jubah -jubah. Cuma kita kaji sejarah Yang pertama sebelum daripada anda, anda sebut Kisah Hijratul Rasul Anda nak sebut Peristiwa isra dan Arash Kita nak kaitkan dengan solat berjemur ahli Allah Ta'ala menyatakan Subhanan ladzi asra bi'ablihi laylam Binal masjidil haram begap Allah Taala sebut peristiwa Isra' Mi'raj Nabi bermula daripada Masjidil Haram bermula di Masjid. Takkan Allah Taala sebut saja macam tu. Tidaklah jumpa semua. Al-Quran istia' benda yang Allah Taala sebut Al-Quran ini istia' rahasia dia. Bistihad hikmat dia. Daripada Masjidil Haram di Mekah ila Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ba'danya Isra' ni bermula daripada Masjidil Haram pergi ke Baitul Maqdis. Mi'raj pula daripada Baitul Maqdis sampai kepada berjumpa Allah Taala. Mula daripada masjid juga. Dan kemuncak perisian isra bin Rasulullah, Allah SWT bagi solat kepada Rasulullah. Setelah isra bin di masjid, kemuncak dia bagi solat. Tengah-tengah tu Allah SWT tunjuk kepada Rasulullah peranai jahat manusia. Maksiat manusia. Ada yang bina balas saja macam ni. Makan harta anak yatim, balas saja macam ni. Orang berzina, balas saja macam ni. Yang buat ni, balas saja macam ni. Semua Allah SWT tunjuk pertengahan jalan. Jadi ulamak kata, kesimpulan daripada peristiwa Israq Mi'raj ini sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu kita. Kalau kita nak selesai bahasa Allah masyarakat, kita nak selesai bahasa Allah masyarakat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah dalam peristiwa Israq Mi'raj solat mesti ditegakkan di masjid Al-Jaba' semua. Itu rahsia dia. Dan kalau kita kaji kisah Hijratul Rasul, Hijratul Rasul. Cuma Al-Jibu'ah baca. Bacalah buku sejarah mana pun. Buku sejarah tu nipis ke? Buku sejarah tu tebal ke? Siapa saja yang mengarah buku sejarah mengenai kehidupan Rasulullah. Sirah Rasulullah. Mereka tidak akan tinggalkan fakta bila Rasulullah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Rasulullah telah singgah di suatu tempat bernama Kumbak. Bila Rasulullah singgah di Kumbak, Rasulullah telah buat masjid Al-Jibu'ah semua. Dia biasa singgah dalam musafir, Dia Al-Jibu'ah semua macam anda datang kepada Kelantan datang Kuala Lumpur. Daripada Kelantan datang Kuala Lumpur, singgah di Berapuh. Singgah di Gua Musan. Biasa bila kita singgah dalam usapir, di bukan kerja besar kita nak buat. Betul tak? Biasa kita nak buat raya besar, kita nak isi perut kosong kita, kita nak solat diurka'at. Itu sahaja yang ada jemut benda besar. Tapi Rasulullah cerita pentingnya yang ada jemut semua. Masjid ni. Penting yang solat berjemaah Rasulullah buat masjid. Singgah di kubat, buat masjid. Dan Al-Quran menyatakanlah masjidun usis sa'alat taqwa bin awwaliyaw bin haqqu'an taqubafi. Sesungguhnya masjid yang dibina di atas dasar taqwa, pada permulaan Islam merupakan masjid yang paling layak untuk ditegakkan. Jadi ulama' tafsir, sebahagian ulama' tafsir dan sebahagian ulama' hadis kata, yang dimaksudkan dengan masjid dalam ayat ini, ialah masjid kubak. Bila Rasulullah sampai di Madinah, kita baca dalam sejarah. Bila Rasulullah sampai di Madinah, orang Madinah dipegang tali untuk Rasulullah. Sebab apa mereka pegang tali Rasulullah? Sebab mereka nak jemput Rasulullah tidur di rumah masing-masing. Yang kata tidur rumah saya lah, wahai Rasulullah. Sebab saya ni dah sebulan buat persiapan nak sabuk kabu. Tengok rumah saya, dulu je rumah kayu saya tukar rumah batu. Lebih kurang macam tu. Yang dikata, wahai Rasulullah, saya dah dua minggu buat persiapan nak sabuk kabu. Tengok rumah saya, dulu cak lusuh saya dah tukar cak baru. Yang kata saya dah beli kati baru, saya dah beli tilam baru. Masing-masing ajak Rasulullah tidur di rumah mereka. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata fa hallu sabilha fa innaha mabruh. Kamu semua kena lepas tali unta aku ni. Kamu kena biarkan unta aku ni berjalan. Fa innaha mabruh, kalau ada unta aku ni berjalan, bukan aku yang kontrol. Dia bukan berjalan ikut hawa nafsunya, aku bukan kontrol, tapi yang kontrol unta aku dia Allah Taala kata Rasulullah. Jadi bila Rasulullah beritahu baca itu maka penduduk Madinah pun lepas tali unta Rasulullah. Lalu berjalanlah unta Rasulullah. Bundar Madin, masuk lorong, keluar lorong Tawah, bandar Madinah Masuk lorong, keluar lorong, masuk lorong, keluar lorong Akhirnya Unta Rasulullah telah singgah Di atas bidang tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim Bernama suhair dan Sahlun Dan berkebetulan Tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim ini Bersetentan dengan rumah Abu Ayyul al Sari. Jadi Ali Jaber Sorry ini kalau kita baca dalam sejarah Kubul dia berada di Istanbul Turki, Ali Jaber semua ha, di Istanbul Turki. Dia pergi berziarah ketika mana berumur 80 tahun. Kita baca dalam sejarah dia pergi ke Turki kerana apa? Kerana nak menaluki Constantinople. Rasulullah menyatakan sebaik-baik Khalifah dan sebaik-baik tentera ialah Khalifah dan tentera yang berjaya menaluki Alqostinonia, Constantinople. Jadi oleh kerana Rasulullah bersiap dengan macam tu. Jadi Abu Ayy al-Ansari dia nak kalau boleh dia adalah salah seorang di antara mereka. Pada zaman pemerintahan eh, pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah telah membawa satu gerombolan tentera yang sangat besar. 250 ribu orang jemlahnya. Jadi salah seorang ikut serta ialah Abu Ayy al-Ansari. Sanggut pergi ke Istanbul, Turki kenapa? Kerana nak mati syahid. Kerana tak, nak termasuk. Kerana dia mahu dia, dia termasuk di kalangan yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik tentera il khalifah dan tentera yang berjaya mendalangi Constantinople. Kita di 80 ni rasa tua dah. Kalau kahwin rasa muda betul tak? Ah ha, kalau kalau sebut masa kahwin 50 60 70 rasa muda lagi. Tapi kalau sebut sepasai jihad di Allahu Akbar rasa tua dah. Bagi orang muda lah pula pengurus saya dah tua dah. Padahal kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah ni mula berjihad berumur 85 55 tahun. Mula menyertai peperangan bandar Peperangan pertama yang disertai oleh Rasulullah Peperangan bandar Masa tu Rasulullah berumur 55 tahun dalam, Jemaah semua. dalam masa 8 tahun Daripada umur 55 Sampai 27 kali peperangan Rasulullah Menjadi penglima peran dalam jemua semua Jadi, bila sebut jihad kita dengan bahasa tua Kita perlu sentiasa Berasa muda dalam jemua semua Ambil contoh Abu Ayub Al-Usari 80 tahun pergi lagi ke Istanbul, Turki Okey. Jadi bila untuk Rasulullah berhenti di atas bidang tanah Yang dimiliki oleh dua orang anak yatim Rasulullah terus beli tanah tersebut Rekah cerita Bila Rasulullah beli tanah tersebut Rasulullah terus isytiharkan Pembinaan masjid yang pertama di Madinah Kata Profesor Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Muti Dalam kitab Jepri Qusir Rasulullah tidak buat sebuah negara Islam pertama di Madinah Rasulullah buat masjid dulu yang dia buat semua Apa kaitannya yang dia buat semua apa kaitan masjid dengan sebuah pembenaran sebuah dengan, dengan sebuah dengan pembenaran sebuah dengan Islam? Apa kaitan? Apa kaitan solat berjemaah dengan pembentukan sebuah negara Islam? Baca dia berjemaah semua. <coughs> sebab banyak jemaah Sebab Semak berlakunya banyak musiah dalam masyarakat kita di kanda apa? Kanda banyak orang munafik berbanding dengan orang mubin. Ah, ha, itu mudah berjemaah semua. Da pelakunya tak buka bab di dia tinggal berjemaah semua dia tidak ada pak tidak ada libur. Pertama gulung rabuk kita baca al-Quran mukadimah lagi. Kita baca surah al-Baqarah. Allah Taala cerita kepada kita. Alif lam mim. Zalikalkitabul la raiba fi hudan lil muttaqin allazi la yu'minu nabil ghaib. Berbulu daripada ayat yang tiga. di Allah Taala dah cerita sifat orang mukmin. Gulungan pertama yang dia buka di mukadimah Allah Taala. Au di dalam empat ayat. Pelaku kedua Allah Taala mulakan ayat inilah dzina kefasa wa unaalaihim aanzar ablam tuziruhum la yaminu Allah Taala mulakan cerita kes perang kafir gulungan kedua dalam dua ayat dan berbunyi daripada ayat waminan nasima yaqulu aman nabilahi wamil yaumil akhir Allah Taala mulakan cerita siapa ataupun pegulungan yang ketiga ya itulah gulungan, gulungan munafik Allah Taala terpaksa gulung tujuh belah ayat dah cerita pasal gulungan bumi Allah Taala gulung empat ayat nak cerita pasal gulungan kafir guna 2 ayat. Tapi bila nak cerita pasal gulungan mudafik dia jemaah semua. Allah Ta'ala terpaksa guna 17 ayat. Nak cerita yang kita dah nampak yang bermasalah. Yang menimbulkan masalah masyarakat di gulungan mudafik. <coughs> Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita perhati betul-betul dalam jemaah semua. Kalau kita baca dalam Al-Quran Allah Taala memperkenalkan kepada kita siapa golongan munafik ini. Allah Taala menyatakan al-mudafiquna wal-munafiqat, ba'dhum min ba', ya'muru nad bil mukar wa yanhauna 'anil Allah Taala kata orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, perangai mereka, mereka akan sokong orang munafik juga. Mereka tak akan sokong orang mukmin. Mereka tak akan sokong para ulama. Mereka tak akan sokong perjuangan para ulama. Dikita kena sebab apa sebab sebibak sepuluh jadi orang munafik di Allah Taala orang munafik ni Allah Taala kata ya'burudabil birruf. Mereka disuruh buat apa siap wa yadhaul alil ma'ruf. Mereka kesak orang nak buat benda baik. Penuduhan semua negara Islam ila orang munafik la semua. Orang mukmin tidak akan tentang. Sebab al-Quran menyatakan al-mu'minu wal mu'minat ba'dhum aulia'u wa ba'd ya'burudabil birruf wa yadhauna alil bukar. Orang mukbi lelaki. Orang mukbi perpuan. Peranggaan mereka, mereka akan sokong orang mukbi juga. Mereka tak akan sokong orang munafid. Mereka menyuruh kepada kebaikan. Mereka mencengah kebukaran. Sipak sebenarnya orang mukbi ini sama dengan sipak para nabi, para rasul. Nabi dan rasul diutuskan adalah yak buru nabi ma'aruf. Atas nasa suruh orang buat benda baik, cengah orang buat bersiap. Okey yang dia dalam ayat lain Allah Taala berkata kedua kazalika li ba'd adh-dhalimi li ba'd. Wakadzalika ja'alla likulli nabiyyin aduwwa wa Allah Taala kata Dan begitulah kami akan buat, kami telah buat untuk setiap para nabi, untuk setiap para rasul. Musuh-musuh. Siapa musuh para nabi? Kami telah buat untuk setiap para nabi para rasul dibusuh. Nabi dan Rasul mesti ada musuh. Siapa dia? Syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Syaitan-syaitan daripada kalangan jin. <coughs> Siapa dia? Ulama kata, syaitan dari kalangan manusia ni, orang kafir, orang munafik. Dia yang menetap perjuangan Nabi. Yang menetap peraksanaan orang hidup ni, ialah orang munafik, Alijemud Osman. Dan orang kafir. Pada asalnya. Jadi kalau kita nak buat sebuah negara Islam, kita kena tukar majoriti yang mu'min, majoriti yang munafid. Sebab berlaku banyak maksiat ni, kenapa? Kerana ramai orang munafid berbanding orang mu'min. Sebab, sebab jalan jemur semua. Sipap sebelum jadi orang mu'min ni, dia tak akan buat maksiat. Sebab Al-Quran dah beritahu kita. Sipap sebelum jadi orang mu'min ni, mencegah kebukaran. <tuh> Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah bersabda baraa bikum mukarraf fal yughjiruhu bi yadihi wa ballam yastati fa bi lisadihi wa ballam yastati fa bi qalbihi iman sesiapa dari kalangan kamu yang melihat hak kemukaran maka adalah cegah dengan tangan dia perbuatan dia masa pilihan raya ha alah semua dia pakai hijau terus tak mampu cegah dengan tangan, cegah dengan mulut, tegur dengan mulut. Tak mampu juga ikan dengan hati, tapi ikan dengan hati merupakan selebah lima iman. Maknanya orang mu'mini dia sensitif secara otomatik. Orang mu'mini secara otomatik dia sensitif. Dia tak suka orang buat maksiat. Dia tak akan sokong sebuah pemerintahan yang munafik. ala jemua semua. Jadi kita kena faham. Secara otomatik. Jadi sifat sebelah jari orang mu'mini mencegah kebukaran. Kalau dia buat juga maksiat ala jemua semua, itu tersasul. Bukan segaja. Sebagaimana disebut dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man sallajaama'atan arba'a dayauban yudriku fiha takbiratal ula, kutibalahu bara'atun, bara'atun minal wa bara'atun minal Rasulullah kata, "Bila seorang dari kalangan kamu, sesiapa dari kalangan kamu yang boleh jaga surat berjemaah oh, 40 hari 40 malam dapat takbiratul ula, ditulis untuknya dua kelepasan, kelepasan daripada neraka, faq budafid." Berkata Ibnu at mengulas hadis ini, Kata Iman Al-Tibi, yang dimaksudkan, dilepaskan daripada sifat mudafik ini ialah kalau kita konsisten. Kita istiqobah, jangan solat berjemuah. Allah Ta'ala akan kikis daripada hati kita. Allah Ta'ala akan buat daripada hati kita. Allah Ta'ala akan hapuskan daripada hati kita rasa nak buat apa siap. Dan tengoklah jemua semua. Maknanya ulama kata kalau kita umur 50 dah sekali ni. Kita dah umur 60 tahun dah. Tapi kita ada cita-cita lagi nak buat apa siap. Masih wujud dalam hati kita ni rasa nak buat apa siap. Itu tanda je kita masih mudafik oleh jemua semua. Bagaimana cara kita nak buang rasa ni kita jaga solat berjemaah. Jadi ahli jemaah subuh kalau orang tu orang bumi ahli jemaah subuh, kalau masuk jawatankuasa Pekalapan dia tak akan dapat 1.5 jam berjemaah subuh. Kalau dia pegang sebuah pemberita dia tak akan makan rasuah. Dia tak akan bejelewin. Dia tak tergagap nak datang kerja pukul 8.30 secara teori kalau orang bumi dia tak tergagap nak buat apa siap. Kalau dia buat suka bu juga dia bukan sengaja. Dia bukan bercita-cita, dia tersasul. Sebagaimana Al Quran menyatakan: Wa idzaf alufah hishatan, au zolamu au fusham. Zakarullah, faszafaru li zulubihim, wabillayfirul zulub illallah, wallam yusrul ala ba faaluhu bi alamun. Allah Taala beritahu kita, apabila seorang mu'mi buat satu-satu maksiat, sama ada maksiat melibatkan kemudaratan diri dia saja ataupun pemaksiat yang melibatkan yang melibatkan kemudaratan kepada orang lain. Cepat-cepat dia akan ingat kepada Allah Taala, cepat-cepat dia minta ampun. Tidak ada orang yang boleh mengampun dosa orang buat kecuali Allah Taala. Wala yusirru ala dhafa'i. Mereka tidak tidak terterusan melakukan nasihat tersebut. Ini ulama kata tersasul, bukan sengaja. Tersasul sebab kita tidak maksum. Yang maksum tak buat apa-apa selain siapa dia para nabi para rasul. Jadi Ali bin Uthbah kalau kita nak buat sebuah negara Islam, kita kena tukar masyarakat ni biar majoriti dia mukmin, majoriti nak munafik. Bila majoriti dia mukmin sarat betik pelah raya tak payah kempen dalam jemaah Usmul. Yang curi beras atas lebuh raya tu dalam jemaah. Ha? Yang curi duit atas lebuh raya tu sampai pun munafik, orang mukmin tak akan buat kerja macam tu dalam jemaah Usmul. Seorang so, bapak yang munafik dia tak kisah nak dia keluar rumah tak tutup aurat dia tak kisah, dia tak sensitif dalam jemaah Usmul. Kalau kita ni bapak yang sensitif dalam jemaah Usmul, kita tak boleh tengok adat kita buat macam Silat-silat kita lempang oleh jemuk semua. Kita mesti bawa anak kita datang ke masjid oleh jemuk semua. Kalau kita seorang bapak yang bukmin. Sebab Al-Imam Abu Dawa bin Rahimahullah ta'ala menjemputkan dalam kitabnya Syarah Abu Hazab. Dia kata bila anak sampai umur tujuh tahun kita sebagai seorang ayah. kita kena bawa anak kita datang ke masjid. Tapi mana anak kita umur tujuh tahun? Lapan tahun, sepuluh tahun. Kalau kita baca sejarah sederhana umur merentah sebuah negara Islam oleh jemuk semua. Perhati betul-betul. Sedaubah ni, dia perintah semua negara Islam. Lepas solat subuh, dia berpaling ke belakang macam anda duduk ni. Sorang-sorang dia tengok. seko-seko dia tengok dalam jemaah semua. Siapa tak datang solat subuh hari ni? Dia tengok, mamak tak datang. Minta maaf lah dalam mamak Minta ya. maaf, ni bukan ahli. Ha, di. Contoh. Dia tengok mamak. Oh, dia kata mamak tak datang pagi ni. Dia kata, hai hey khadam aku, Kamu pergi, mah mamak. Kamu ketuk pintu mamak. Kamu tanya mamak. Apa alasan kamu, mamak? Kamu tak datang solat subuh berjemaah. Pakar mana-mana rumah lelaki yang tak datang solat tanpa keuzuran. Tak datang solat berjemaah tanpa keuzuran. Aku nak bakar, kata Sini Daumah. Dia tengok siapa tak datang. Dollah tak datang, dia kata. Eh, kau dah baku. Pergi rumah Dollah. Kamu ketuk pintu rumah Dollah. Kamu tanya Dollah apa alasan kamu kamu tak datang solat berjemaah wahai Dollah. <coughs> Pernah satu masa adajemah semua. Menteri Keuangan Sini Daumah. Menteri Kemenik sendiri. Tak datang solat semua ah, pada Sulaiman nama dia. Ha, oleh kerana Menteri Kemenik, dia tak suruh Khadab dia jemua semua. Dia pergi sendiri. Dia pergi rumah Sulaiman. Dia ketuk pintu rumah Sulaiman. Tiba-tiba keluarlah Ibu Sulaiman. Kata Sayyidina Umar, wahai Ibu Sulaiman, kemana pergi Sulaiman ni? Tak datang solat semua pada Jadi kata Ibu Sulaiman macam ni, wahai Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mubili. Semalam di Sulaiman, solat sepanjang malam. Bermula daripada Fahisha Sabah subuh. Tak tidur malam. Kenapa? Kerana Qiyamul lain. Jadi bila masuk waktu subuh, dia dikalahkan oleh pengantuknya. Tak boleh nak cilai mata. sedang macam mana dia datang solat subuh berjemaah. Ah. Jadi kata Sebenarnya Umar, aku lebih suka Sulaiman tu datang solat subuh berjemaah. Daripada dia solat sepanjang malam, tapi dia tak mampu datang solat subuh berjemaah. Di Sebenarnya Umar, pemerintah, Bukan saja dia jaga keluarga dia. Sampai rakyat jelata dia dia sensitif dalam masalah solat berjumpa. Sampai baca tu sekali yang dia jemoh semua. Kita macam mana dia jemoh semua. Ha, ini kesilapan kita kena, kena Dan kalau kita baca sebuah negara Islam. ni dia dah ubah. Sebenarnya lepas solat subuh eh, sejam sebelum masuk solat subuh beliau dah keluar daripada rumah beliau. Sejam sebelum masuk solat subuh dah keluar rumah. Sebab apa? Sebab kejut rakyat jelata dia. Masuk lorong, keluar lorong, masuk lorong, keluar lorong kalau ada working ayat kita diperanggar, baca sinilah ni, Alijjim Bok Semua, oh, ada garanti, setiap kali pilihan raya, garanti benar, Alijjim Bok Semua. Boleh masuk dalam books of record. Tak payah raun, tak payah pergi ke juk rakyat di latihan, raun masjid surau cukup, Alijjim Bok Semua. Ini sudah Rasulullah. Setiap pagi, Alijjim Bok Semua. Kita ni nak bawa anak ke masjid pun tak boleh, Alijjim Bok Semua. Nak bawa anak ke surau pun tak boleh. Ini kesilapan kita, kita tak sedar. Jadi, Alijjim Bok Semua, Rasulullah dia buat sebuah negara Islam, dia buat masjid dulu sebab apa? Sebab dia nak repair masyarakat. Biar majoriti yang mumin, minoriti yang munafid. Kita baca dalam sejarah zaman, Rasulullah dia ada munafid, ala jumlah semua. Seribu orang keluar berperang dalam perperangan Uhud, tiga ratu orang balik, tujuh ratu orang bersama-sama Rasulullah. Berdasarkan kepada peristiwa ini, ulama kata, dalam semua zaman munafik ditentang anda, lihat semua. Zaman Rasulullah ada 30% munafik. Kalau zaman Rasulullah 30% puluh peratus tidak munafik. Zaman kita, semua. Masa itu wahyu turun depan mereka. Mau jizak boleh dapat depan mereka. Ada lagi munafik, lihat semua. Munafik inilah lihat semua yang mentang pertumbuhan semua negara Islam yang buat amosia. Jadi Rasulullah Rasulullah masyarakat jadi mobil. Ia sudah telah solat berjemaah dan kalau kita baca dalam sejarah kita baca dalam hadis-hadis. <tuh> kalau kita baca dalam hadis, ulama-ulama hadis kata kami tak pernah kami telah bongkar ratusan ribu hadis. Kami tak pernah jumpa satu hadis yang cerita Rasulullah citerasulullahi solat bersendirian di rumah berjemaah semua. Kita jangan pakai PK berjemaah semua, PK dibuli, PK hilang sedari berjemaah semua. Penghujon sekali. Kita nak tahu Islam yang sebenarnya. Kita kena baca sejarah hidup Rasulullah. Sejarah hidup para sahabat itu baru betul. Kalau kita bakal pekah, letih kita, letih kita, letih semua. Sampai bila kita tak akan baju. Kita, kita dah tahu. Generasi sahabat merupakan generasi terhebat. Dalam segera segi hebat mereka, letih semua. Sahabat mereka boleh berantah dunia. Kalau nak pergi berperan, sebulan dia atau eh, oh, kerajaan kafir ni bila dia tahu sebulan lagi tentera Islam nak datang serang mereka dah takutlah dia semua. Dek kehebatan para sahabat. Jadi kalau kita dak hebat kita kena ikut sejarah hidup Rasulullah. Kita kena tiru para para sahabat, kena ambil contoh para mereka. Dalam segala sudut, dalam segi bacaan Al-Quran, zikir mereka baca macam mana, solat mereka baca macam mana, ibadah mereka baca macam mana, sedekah mereka baca macam mana, pengorbanan mereka macam mana. Itu baru betul. Kita kena ambil contoh macam tu. Jangan kita di rumah Salih sana. Di Amerika. Di pandang ke Timur, Jepun. Islam dah ada model. Al-Jepun semua. Jadi, Al-Jepun semua. Ulama hadis kata, kami tak pernah jumpa satu hadis. Yang cerita Rasulullah. Solat bersendirian di rumah. Kami telah bongkar ratusan ribu hadis. Nampak juga hadis yang cerita Rasulullah ni pernah solat bersendirian di rumah. Ini berlaku dekat dengan kuafatan Rasulullah. Masa Rasulullah sakit tenak. Sebagaimana Sofiyyur Rahman Al-Mubarak Furi. ke dalam kita aja Ar-Rahil qul -Bakhtun. Dia kata Rasulullah ni dekat nak mati. Sebelah 13 hari Rasulullah sakit tenak. Daripada 13 hari Rasulullah sakit tenak ni sebelah hari. Rasulullah datang solat subuh berjemu'ah. Dua hari saja berjemu'ah semua Rasulullah tertinggal. Ada ambik contoh, ada jumpa semua. Kita ambik, ni cuma perhati betul-betul. Ini dibukukan dalam disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari sendiri. Asahul kutub Ba'dal Quran, sahih Bukhari. Kitab paling sahih selepas al Quran ialah Kitab sahih Imam Bukhari. Hadis ini disebut dalam Kitab sahih Bukhari. Ada jumpa semua. Suatu malam waktu isyak dicerita ada jumpa semua. Bila masuk waktu isyak. Masa tu Rasulullah sakit tenang. Dekat nak mati lagi masjid-masjid. Ulama hadis kata, That. Peri istri berlaku lebih kurang. That. Empat ataupun lima dengan kuafatan Rasulullah. Jadi bila masuk waktu isya, Rasulullah tidur berbagi dia. Sahabat penuh dalam masjid. Kenapa? Kerana sahabat ni tak ada seorang pun tinggal solat berjemaah ni. Kita kena faham. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Dalam satu hadis riwayat imam Muslim, Kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman kami, para sahabat Tidak ada seorang pun sahabat yang meninggalkan solat berjemaah. Aku dah buat kajian Aku dah buat penyelidikan, aku dah kaji selidik Aku dapat imbakan di zaman para sahabat Tidak ada seorang pun sahabat yang meninggalkan solat berjemoh berjemaah. Ah. zaman Rasulullah heel hidup, tidak ada seseorang putsawal yang meninggalkan solat berjemoh ah. Kalau ada juga orang tinggal solat berjemaah di zaman kami, para sahabat di zaman Rasulullah masih hidup. Itu bukan sahabat. Itu orang mudafik yang telah dibaklubi oleh masyarakat bahawa dia mudafik. Yang tu saja tak datang solat, ber, solat berjemu'ah oh di zaman Rasulullah. Muslimin Muslimah semua. Ini kita kena faham. Dan Allah sebagai contoh. Dan Allah kata aku, jika aku pergi sol, kalau aku pergi solat berjemu'ah oh, pun orang kata mudafik. Pergi pun kata mudafik. Tak pergi pun kata mudafik. Tak payah pergi, ya, dia kata. Ha, yang tu saja tak datang solat berjemu'ah oh di zaman Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah berjebuk dalam satu riwayat lain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu al tabrani dan juga Ibnu Ahmad. Rasulullah menyatakan anlifa bal sabi abudallahi yunadi ila solati fala Rasulullah kata mudafik ni, kemudafikan, Orang mudafik ni ialah orang yang tinggal tepi surau, tepi masjid, tepi madrasah, kerja di bengkel jalan bahasa tingkat tingkat 22. Dia dengar orang azan di tingkat 2, dia tak turun solat berjemaah dia tak datang solat persubah dia tak datang solat berjemaah rasulullah kata itulah orang munafik ha dia berjemaah semua eh, sebagaimana dalam hadis Nabi rasul telah menyatakan iza raaitu bir wajula bila kamu tengok orang tu sentiasa pergi ke masjid maka kamu boleh daksi pasti bahawa dia orang mukmin ha dia berjemaah semua lila cara nak lila kita dia munafik atau tidak kita boleh jaga tak boleh jaga solat berjemaah jadi sahabat penuh dalam masjid bila sahabat penuh dalam masjid Rasulullah tanya, panggil Siti Aisyah. Wahai Aisyah, mari kemari. Bila Aisyah datang dekat Rasulullah, Rasulullah bertanya, Ya Aisyah tu asal landas. Wahai Aisyah, adakah sahabat aku yang berada di masjid sana dan semangat Aisyah kebelum? Rasulullah ni tak boleh bangun. Tidur terlantang. Demam panas, tak boleh bangun. Tak boleh nak angkat kepala. Aisyah <coughs> Lalu Aisyah kata macam mana? La humyantazurunaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sahabat kamu sedang menunggu kamu. Mereka tak solat lagi. Mereka sedang menunggu kamu, Wahai Rasulullah. Jadi oleh kerana Siti Aisyah beritahu bahawa sahabat sedang menunggu kamu, sahabat penuh dalam masjid, Rasulullah ni, walaupun sakit tenang, tak boleh nak kat kepala, dia kata kepada Siti Aisyah, kalau macam tu, Wahai Aisyah, oleh kerana sahabat sedang menanti aku, harapan mereka sangat besar, sangat tinggi, ambilkan air sebekas untuk aku. Ambilkan sebekas air untuk aku. Lalu dibawa bawah datang sebekas air kepada Rasulullah. Rasulullah pemandi yang dijemput sebut siap mandi, siap berpakaian bila Rasulullah cuba bangun kali pertama untuk pergi ke masjid bangun saja terus jatuh pengsan dalam jemuk semua sedar daripada pengsan kali pertama soalan yang pertama keluar daripada bulu Rasulullah Ya Aisyah tu asal ladas Wahai Aisyah adakah sahabat aku yang berada ada semuanya syakkan belum kita kalau kita pengsan kita sedar kita kata adik nak bawa abang ke ke hospital, ke klinik, minyak cak kapot adakah, minyak mestikah ada, boleh jadi macam tu kita, tengok Rasulullah, lalu Aisyah kata macam mana, Aisyah kata, ya tidak wahai Rasulullah, sahabat kamu sedang menunggu kamu, mereka tak solat lagi, Rasulullah kata, kalau begitu, hai Aisyah, ambilkan sebekas air lagi untuk aku, menangis Siti Aisyah, tengok keadaan Rasulullah, Bayangkan kalau kita lejima usma, kita demam sikit berkena air kat kaki, menggigil, menggeletar lejima usma. Di Rasulullah demam panas, demam yang bersangatan. Macam mana Rasulullah mandi? Bayangkan lejima usma. Lalu dibawa air kali kedua kepada Rasulullah. Rasulullah mandi macam tadi pula lejima usma. Siap mandi, siap berpakaian. Bila Rasulullah cuba bangun kali kedua, jatuh pengsan lagi lejima usma. sedar daripada pengsan kali kedua, tanya lagi, Ya Aisyah tu asal <tuh> Wahai Aisyah ada sahabat aku yang berada di masjid sana bersama Ishak belum? Lalu Aisyah menyatakan lah, uhm yang tahu diri Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah mereka masih tunggu kamu. Lalu Rasulullah kata kalau begitu wahai Aisyah ambilkan air lagi sekali untuk aku. Lalu dibawa datang air kali tiga kepada Rasulullah. Rasulullah bahan dibaca tadi juga siap mandi siap berpakaian bila Rasulullah cuba bangun kali tiga jatuh pensal lagi lagi dibawa bos. Sudah ada pengsan, kali tiga tanya lagi soalan tadi. Ya Aisyah tu asal lannas. Wahai Aisyah, adakah sahabat aku yang berada di masjid sana dan sebab Aisyah ke belum? Aisyah kata, La, ya Rasulullah. Tidak, wahai Rasulullah. Mereka tak salat lagi, mereka masih tunggu kamu. Lalu kata Rasulullah, Kalau begitu, wahai Aisyah, oleh kerana aku dah tiga kali pengsan dah. Wahai Aisyah. Maka aku minta, kamu hantarlah seorang utusan. Pergi jumpa bapa kamu, saya nama bakar. Katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Wahai Sayyidina Abu Bakar Rasulullah telah memerintahkan kamu Menggantikannya Mengimami solat isyad secara berjemah Itu Ali Jemaah semua salah silah Asal usul bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni mula-mula ganti tempat Rasulullah Sebagai imam solat berjemah Itu kronologi jalan ceritanya Kita ingatkah Rasulullah ni Sakit macam biasa Macam kita-kita ni kadang-kadang bila pak imam tak mari Ali Jemaah semua dah apabila naiklah ha kita nak pergi pala macam tu rupa punya tiga kali paisa sebab itulah ulama kata seorang so ibai dilatih jangan cepat nak minta cuti sikit-sikit cuti telefon ketua pusing cuti ha. tengok dia lalu tempat asba jadi dia lalu tempat asba keesokan harinya fawajada <coughs> fi keesokan harinya rasulullah berasa kesakitnya berkurang dan sedikit <coughs> Lalu dia pun panggilah Al-Abbas bin Abdul Muttalik. Dia panggil Ali bin Abdul Muttalik dan datang ke rumah baginda. Sebab apa? Sebab dia nak suhu Papa. Al-Abbas berada sebelah kanan, Sini Ali berada sebelah kiri. <coughs> Lalu, Al-Abbas dan Sini Ali, Papa Rasulullah pergi ke masjid. Dalam perjalanan pergi ke masjid di Papa tu disebut dari ini, Rasulullah tak boleh nak angkat kaki dia. Kaki dia melerik atas tanah. Tak boleh angkat nak angkat lembah. Masih datang solat solat berjemaah. Cuba macam dua sekali yang jemput sembah. Di banda kita le jemput sembah. Kita bunyi nak buat semua negara Islam di banda kita. Kita tanya di kita le jemput sembah. Sebab itulah Abdullah bin Rasul berkata, "Laqad kana ar yuhadai baina ar-rajulaini hatta yuqaba fi as-saf." Disebabkan di kami para sahabat bila ada sahabat yang sakit. Bila ada sahabat yang sakit Maka sahabat yang tak sakit ni akan pergi ke bersama sahabat yang sakit. Sebab apa sahabat yang sakit datang ke masjid. Sebab apa sebab Rasulullah buat macam tu? Jadi Ali Jembu semua hendak wala bibuk kan nak minta pergi papah kawan, minta bawa anak dulu Ali Jembu semua. Itu yang mula-mula. Nak buat sebuah negara Islam. Ajak kawan-kawan. Datang ke masjid. Di situ nak repair diri Ali Jembu semua baca ada cerita sejak kisah nak buat tahfiz macam tu betul Al Ali Jembu semua. Pengalaman yang perangganya bagus, akhlaknya bagus ni. Confirm dia ni jaga solat berjemurah. Orang azan dia ada dari masjid. Orang azan ada dari masjid. Berada sah tamu. Kalau yang masuk-masuk -mas ke belakang itu masalah. Dia jemuk semua. Percayalah. Dia <coughs> kena faham. Di mana kita ada jemuk semua? Kadang, kadang kita ni terperangus sangat dengan pekoh. Sebab pardukifayah, ustaz. Itu ha, masalah. Okey, anda nak beritahu apa maksud solat berjemurah ni pardukifayah kata al-ibnu nawawi rahmahullahu taala dalam kitabnya dalam kitabnya bil hajjut talibin ibnu nawawi kata wayukrahul tarkuha ay salah tarkul jaba'ati bidu'i udhrin kata ibnu nawawi dibakruh bagi setiap orang lelaki meninggalkan solat berjemaah oh, dengan tanpa keusuran o okay, apa maksud makruh di sini eh, ada soal bab besi yang masuk dah besy syeh kalau kita pergi ke Bist Al-Azha, anda belajar di Bist Al-Azha, dia bila kita masuk di kuliah syariah, <coughs> pengajian apa di pengajian uraula Islam. Kita akan belajar satu kitab yang bernama Qalyubi wa Ubayrah. Jadi kata Syekh Umairah, dia ulas kata-kata Iman Abawi, apa maksud makruh di sini. Kata Syekh Umairah, maksud makruh di sini ialah, sesiapa yang tak datang solat berjemaah, Dia tinggal tepi surau, dia tinggal tepi masjid, dia dengar suara azan dikubandangkan. Dia tak datang solat berjemaah dengan tanpa keunzuran. Soh, semayanya tapi tak dapat pahala satu sen pun lahjemoah semua. Dia dengar. Itu maksudnya. Dia orang tak tahu lahjemoah semua. Sikit-sikit, pandu kifayah. Dia tak faham. Jadi, lagi buat semua. Kita pun nak repair. Kita nak suruh kita jadi, jadi baik. Kita nak repair diri kita jadi baik. Kita kena datang solat semua. Jadi, kalau kita nak buat semua negara Islam, ala buat semua. Kita kena ajak masyarakat kita datang ke masjid. Secara otomatik, dia akan berubah jadi baik. Secara otomatik, Allah tak laki kiki daripada hati dia rasa dia buat buah Tak ada rasa lagi jemua semua. Sebab tu bila pilihan raya, lagi jemua semua. Bila nak buat orang-orang hudud selera, ala jemua semua. InsyaAllah. Itu rahsia dia. Jadi, ada jemuk semua. Anda nak beritahu. <coughs> satu masa ada dengar satu forum perdana. Disiarkan dalam radio Aikim. Forum perdana ni katilik silap. Tiga tahun lepas. Disiarkan dalam radio Aikim. Masa tu ada sampah di barang. Baru sampah bandar baru banggi daripada Kelantan. ada buka radio tiba-tiba keluar siaran. Ulanan forum perdana. Tajuk forum perdana ni. Peranan masjid dalam masyarakat. Diajurkan oleh masjid Ar-Ridwan Ulu Klang. Jadi salah seorang dalipendanya, seorang ustazah. daripada ustazah Siti Khadijah Sampai ini ada yang ingat lagi. Walaupun di seorang perempuan, seorang ustazah. Tapi cukup baik beliau mengulas. Macam mana? Dia kata, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puak puak. Sesungguhnya orang Zionis, orang kafir tahu bahawa kekuatan kita orang Islam adalah solat berjemaah. Pernah satu ketika dalam satu besorak, seorang Zionis bangun, dia kata kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan... Kalau kita nak tahu kekuatan orang Islam, cuba kita pergi ke masjid orang Islam pada waktu subuh. Bila kita pergi ke masjid orang Islam pada waktu subuh, kita tengok banyak tiang daripada orang yang kita jangan bimbang. Itu benar ada ke orang Islam lebih. Tapi suatu masa bila kita pergi ke masjid orang Islam pada waktu subuh, kita tengok Islam penuh dalam masjid, maka masa itu kita perlu berwaspada kerana itu benar ada kebangkitan Islam macam mana kita nak jumpa-jumpa sekali ni. Kita pergilah mana-mana ke -mana masjid. Ada jumpa Masjid puluh-puluh juta wilayah persekutuan. Cuba pergi waktu surah di Osbo. Sini tak tahu macam mana. Sebab itulah seorang profesor bila ada sebut benda ni kepada dia, seorang profesor beritahu oh dia kata patutlah dia kata, satellite haba mereka dipancar ke ke masjid O Islam di seluruh dunia. Oh baru saya tahu dia kata. Rupa-rupanya haba mereka dia tak tahu kekuatan Orang Islam. Dia pesuluh, dia tengok, oh masjid negara, waktu subuh, berapa orang saya ada. Ha. Surah Ikhwan desa bakti, datang, Abang sini, kuat Islam sini. Itu dia lagi semua. Itu dia, nampak dia lagi semua. Awas, kita perlu berhati-hati dengan firman, dengan sabda Rasulullah yang berbunyi. Riwayat Imam Muslim kata Rasulullah, Bansarahu anyyalkallaha ta'ala wadam musliman. فَلْيُحَافِظْ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ بِحَيْثُ يُدَاءُ بِهِ الْإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَعَ عَلَى نَبِيِّكُمْ الْهُدَى وَإِنَّهُ نَبِيلُ الْهُدَى فَإِذْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَبَيُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ فَإِنْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَا ضَلَلْتُمْ sudah cakap ulamut kata, Siapa nak masuk syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kejayaan hidup manusia ni, Al-Jimut semua. Kejayaan hidup di akhirat ni, Ialah kita berjaya masuk syurga, Sebagaimana Al-Quran menyatakan, Fabazuh ziha'alinar wa khilal jannah tanpa qanfas. Sesiapa yang dipesungkan daripada neraka, Dimasukkan dalam syurga. Itulah orang berjaya. Jadi ulamut kata, Rasulullah beritahu kita, Siapa-siapa nak -siapa masuk syurga Allah Ta'ala. <tuh> فَلْيُحَافِظْهَاُلَاِ الصَّلَوَاتِ بِنْ حَيْثِيُّنَا نَبِهِنَّا Maka hendalah dia melaksanakan. Dia kena laksanakan solat lima waktu ini di tempat di mana azan dikubandangkan oleh jemaah semua. Itu syarat nak masuk surka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersyariatkan untuk Nabi kamu beberapa amal sunnah yang jika sekiranya kamu mengikut amal sunnah tersebut kamu akan mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Salah satu apabila surah tersebut ialah kamu melaksanakan solat lima waktu di tempat di bawah azan di Jika sekiranya kamu laksanakan solat lima waktu diubah-ubah kamu sebagaimana yang dilakukan oleh golongan mudahafah. maka kamu telah bagu kamu telah tinggal salah satu sunnah nabi kamu. Dan jika sekiranya kamu tinggal sunnah nabi kamu ini solat berjemaah de stai kamu akan sesat berjemaah semua. Ini kita kena faham. Jadi ada Ali Jemuk Osmo. Ada rasa ada tak perlu memanjakan lagi. Ha. Sebab lebih kurang 45 minit Ali Jemuk semua. Jadi Ali Jemuk Osmo kalau nak tahu lebih lanjut, Ali Jemuk Osmo belilah buku ni. Ha. Buku ni cukup baik. Kalau kita nak buat semua negara Islam, Ali Jemuk Osmo, kita kena ajak masyarakat kita datang ke masjid. Secara otomatik dia akan jadi bukbi. Sebab tu yang Tabli buat tu betul sudut Ali semua. Ha. dia Ali Jemuk Osmo. Ini betul Ali Jemuk Osmo. Dia ajak orang datang ke masjid. Sebenarnya... Kita tak tahu sebenarnya boleh jadi bahawa Lalla Zakaria tidak buat semua negara Islam. Itu sebenarnya. Tapi dia tak cerita macam tu. Banyak benda yang ya bab tu kalau nak cerita semua ada sempak malam ni. Itu di antara ada abet fakta-fakta penting pengalaman hidup anda. Ada nak cerita itu dari sudut peribadi. Sudut rezeki macam tu juga ada Ljebah semua. Ada nak cerita di bulan puasa Ljebah semua. Kalau ada tak sepaya subuh berjemaah. Di bulan puasa di tak sepaya subuh berjemaah kalau kalau ada kuliah kat pejabat buku 1 buku 2 kau lecek serba juallah buku dah berkurangan drop aljebor semua percayalah ha syarat so, beti Allah Taala tunjuk kalau ada terjadi dah pun dia ada ada deal masalah melibatkan rezeki kalau tak solat-solat berpejabat libuk tak pergi solat pergi pergi orang dah bagi salam dah Allah Taala tunjuk aljebor semua betul aljebor semua ni pengalaman hidup anda tak kira waktu mana kalau anda kala anda fail tak jaga solat berjemu'ah oh, memang tak betul. Rezeki pun Allah salah tarik. Secara otomatik ada jemu'ah semua. Ini keberkatan solat berjemu'ah. Kalau ada jemu'ah oh, tak percaya, cuba buat. Kita tak nampak, kita tak istri kawah. Bila kita istri kawah, kita tahu macam mana. Jadi kalau kita tak berjaya dalam profession kita, dalam kerjaya kita, tak kira kita jawatan apa pun kita pegang, kerja apa kita, huh? kita masuki, kita bisnesmen ke, kita pegawai ke, kita berdoreh getah ke, kita tak nampak, tak kira apa saja bidang kita masuki. Kalau kita nak berjaya, kita kena jaga solat berjemurah. Inilah yang Allah Ta'ala kata, Walau anda ahlul quran, abadu, wa taqawla fatahna alaihim barakatim minas sabai wal am. Jika sekiranya penduduk dalam suatu kampung, suatu bandar, semua negara, semua negeri, beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya akan, saya akan buka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkatan daripada dan juga daripada bumi, oleh jemaah semua. Jadi oleh jemaah semua, cukup baik dalam jemaah semua ha? kita beli kita hadap betul-betul buku ni kita buat taklim kita baca kat umbah ha? kita baca betul-betul kita hayati daya paling special dalam buku dia dalam jemaah semua ada rasa tidak ada dalam buku-buku lain ada ulas sebab apa Rasulullah kata solatul jamaati khairun min solatil fardhi bisab'atun wa rajah solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda sebab apa Rasulullah kata 27 kali ganda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjemputkan dalam kita je patuhul bari. Macam mana? Dia kata, aku buat kajian. Bila aku buat kajian aku dapati, rupa-rupanya Rasulullah menyatakan sedemikian. Solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian. Sebanyak 27 kali ganda kerana bila kita datang solat berjemaah, kita akan dapat 27 kelebihan lain lagi. Selain daripada 27, ada 27 kelebihan lain lagi yang tidak ada pada solat bersendirian dia sebut satu persatu secara rakaah dalam satu buku surat saja dalam 40 bari ada hura dengan detail hampir bececer 100 buku surat Lagi jumpa sebut ada bib contoh ba lagi jumpa sebut secara rakaah jumpa menit Lagi jumpa sebut bila kita datang solat berjemaah oh rasulullah kata kataballahu lahu bikulli khutwatin hasanah wa baha adhu sayyi'ah wa rafa'a bihi selangkah kita langkah Allah Taala ketulis untuk kita satu kebajikan Allah Ta'ala akan hapus satu kejahatan, Allah Ta'ala akan angkat satu derjak. Kalau 100 langkah datang, 100 langkah balik, 200 langkah. Sekali datang ke masjid, maknanya 200 kebajikan diberikan. 200 kejahatan dihapuskan, 200 derjak diangkat. Kebajikan pula, satu kebajikan, 10 berkah. Kalau 200 langkah, 2,000 pahala dapat. Okey, kalau kita sembahyakan umum hadah, kita nak langkah-langkah, tak ada. Betul tak? Satu. Bila kita sampah ke masjid, kita disunatkan baca doa masuk masjid. Ada orang tanya, Allah, Ustaz Sumki boleh tak? Rumah kampung saya surau adalah masjid tak ada. Boleh tak saya nak baca doa masuk masjid? Dalam buku dia ada tulis. Pengertian masjid dalam mazak kita As-Syafi'i. Masjid, definasi dia berikut mazak kita As-Syafi'i, ialah mana-mana tempat yang diwakafkan untuk solat berjemaah lima waktu saya malam mana-mana tempat yang diwakafkan untuk solat berjemaah lima waktu saya semalam tak kira kita pergi nama surai ke nama masjid ke nama musalla ke nama nama madrasah ke asalkan diwakaf untuk solat berjemaah lima waktu saya semalam boleh dihukumkan sebagai masjid boleh baca doa masuk masjid boleh dia itikaf boleh sampai solat tahiyatul masjid hari ke depan semua jadi bila kita sahabat ke masjid kita disuruh ke baca doa masuk masjid syukur so, aku hari ni kita baca Allah baghfir Allah baftahli Allah <coughs> ba Allahumma aftah li abwa ba rahmatik washr alayya rahmatik ya zal jalali ikram kalau kita nak cari doa nak baca doa paling lekat ada dalam buku ni al ibabud dawai buku dari kita ni al azkar doa paling lekat masuk masjid, -masjid ni auzubillahi al azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim bil rajim. allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ummahu gfirli dzunubi waftah li abwa ba Bismillah walhamdulillah. Ada satu riwayat kata, ah, Allah, Allah Bismillah walhamdulillah Allahumma gfirli zulubi wabtahli abu abu rahmatin. Hmm. Itu orang paling lekat lagi buat semua. Hmm. Ah, boleh dapatkan dalam buku ni. Okey, kalau kita sebaikkan ubah dan kita nak baca doa masuk masjid, tak ada sebab ubah kita bukan masjid dua oh, bila kita sampai ke masjid, kita disunatkan sebaik sudah tahayatul masjid. Rasulullah berjatakan iza jaa ahadakul masjidda fala yajlis hatta Bila seseorang kamu naik ke masjid, jangan dia duduk dulu bateruh kata bahasa kita Syafi'i. Bahasa Syafi'i kita kata bateruh kalau kita datang ke masjid ke surau kita tak sebaik sudah tahayatul masjid, kita terus duduk. Okey, Kalau kita kat rumah ada, kita, kita nak sembahaya surat di masjid Nak sembahaya macam mana Kita bukan masjid, Alijib Osmur Kalau sembahaya juga sesatlah kita dalam Alijib ha. Okey, Bila kita duduk dalam masjid Kita disudahkan beriktikaf Betul tak? Kalau kita sembahaya kak, Kalau kita kat rumah, boleh kita nak beriktikaf, Tak boleh sebab rumah kita bukan masjid Empat Nak tahu Alijib Osmur dalam buku 27 Apa dia Alijib Osmur Pendek kata Alijib Osmur cukup Alijib Osmur ini masjid. Sebab itulah Rasulullah nak buat sebuah negara Islam. Dia buat masjid dulu. Itu rahsia jalan jembat semua. Jadi yang sesakat itulah daripada anda pada malam ini. Jadi buku ni Al-Jibu'a beli, Membeli Sabi Banerba. Jadi anda merupakan pengutua kepada Ma'at Hafiz Darul Quran Walqira'ak dan Perpek Pasir Bas Kelantan. Anda di Lampau dah Kuala Lumpur ni di tahun ke-9 dah. Tapi ni pertama kali bahawa anda sampai ke sini. Sampai ke sini, Alhamdulillah ada jodoh dengan Al-Jibu'a semua. Jadi setiap bila masuk pulang puasa ni, ada data ke Buat penghutang derma dan juga jual buku-buku. Jadi buku-buku ni semua ada tulis. Yang anda jemua tengok kat belakang ni. Yang anda bawa ni semua anda tulis buku-buku ni. Ni Dia ada ambil kata pengatah Syedurundi. Ya. Semua buku-buku ni kata pengatah ni. Jadi, salah satu ni solat berjemaah. Jadi, sekali dia yang anda jemua semua, anda tengah menyiapkan Masjid Ibn Syafi'i. Masjid Ibn Syafi'i ni, tiga tingkat. Dan juta yang anda jemua semua. Ni, gambar ni ada ni. Tiga tingkat. Jadi dah siap dah dua tingkat. Lagi. Semua ada satu tingkat lagi. Satu tingkat ni satu juta. Kemudian ada kubah macam Putera Jaya. Ada menara empat sudut. Satu sudut, satu menara ni seratus kaki. Jadi ada dua juta lagi. Walaupun macam mana pun masjid ni dah digunakan oleh Jemuk Semua. Jadi mak atas dibenda di atas sembilan tanah, sebelah heka. Yang diberikan oleh Menteri Besar Kelantan, Datuk N. Abdul Aziz N. Amalah kepada anak. Untuk tumbuh mak atas piyana. Jadi tanah-tanah wakah lagi mak semua. Uh, bukan hak peribadi anda. Anda pemegang amanah anda sahaja. Uh, jadi, sekarang ni pelajar ada 280 orang. Lebih kurang 280. Daripada seluruh Malaysia. Daripada keboja pun ada. Keboja ada 33 orang pelajar keboja. Siapa nak sponsor boleh. Semua pergi pelajar keboja ni. Kami tak ambil yuran. Jadi kami tengah cari sponsor. Siapa-siapa uh, berbidak boleh lah. Sembulan 200 ribu puluh. Yuran makan dia. Okay. Jadi untuk menjelaskan projek ni. <coughs> jadi pada tahun 2019 ni kami telah berlaku projek pembangunan di repek Tafih repat lebih kurang RM700,000 Alhamdulillah, di antaranya kami telah siapkan masjid-masjid refinisi masjid, dia rm ribu, menyiapkan dewa makan baru ni RM100,000 dan dekat nak puas semua ni kami berjaya menyiapkan sebuah rumah guru harga dia lebih kurang RM170,000 campur dan timur tanah apa semua lebih kurang rm ribu. jadi macam itulah lagi buat semua, tutup kepala kaki dapak, tutup kaki kalau dapak ha. sekarang kita perlu kita perlu buat, uh, asrama pula, sebab asrama dah tak cukup dah, pelajar makin ramai ha. lepas raya ni, dia kena buat asrama pula, kita dah buat dulu setahun lepas kita break, kita buat foundation sahaja habis RM7,80,000 untuk 4 tingkat, tapi oleh kalau kita utamakan masjid, kami buat masjid dulu jadi kami break asrama, lepas ni kena buat asrama pula uh, masjid kena break sekejap ha. buat asrama satu tingkat, lepas tu sabu masjid balik, macam itulah lagi buat semua Uh, kalau kat daerah pusat kita ni kalau sekolah-sekolah sekuler -sekolah dia bagilah 1 satu juta, 20 juta buat bangunan tapi tepat baca dia tak ada lagi buat semua per kapita apa mereka tarik. Kalau Kelantan. Ah. Okey, lagi buat semua jadi untuk bagi ke projek yang ada bawa segi wakaf. Uh, jadi lagi buat semua harga satu dia RM50. Ah, uh, jadi bulan puasa ni cukup baik lagi buat semua. Sebab bila kita buat sedekah jariah bulan puasa ni, luar bulan puasa ke dalam bulan puasa, semua bahasa kata pahala disampa kepada si mati. Mazak syafi'i, mazak hambali, mazak maliki, mazak hanabi, mazak zahiri Mazak syiah, semua mazak dalam dunia ni kata Sedekah jariah ni, sampai pahala kepada si mati Tapi kalau kita tahli Kita baca Quran, ada ulama kata sampai Ada ulama kata tak sampai, ada ulamak kata tak sampai Itu ha, tak payahlah, lebih panjang lah ha, Masa tak cukup, tapi nak cerita macam tu Berkebetulan pula Rasulullah kata, ada jemuk semua Orang yang mati ni, yang telah mati ni Sangat-sangat memerlukan batuan daripada orang hidup Terdesak seorang yang minta tolong kal gريق yang kita tengok orang lebahai yang jumpa asbah orang lebahai kita huluk kayu mereka pegang kayu mereka kalau kita huluk pisar apa mereka pegang bila mereka dah hanyut air betul tak jadi rasul bandingkan orang yang mati dia memerlukan batu aduai doa hidup jumpa asbah seperti orang lemahai ha dia cerita mereka sangat sangat memerlukan batuan kita jadi kita buatlah jariah untuk mereka alhamdulillah aljuba asbah Ha, bulan pula posa dia la di jebak kita gudahkan pula posa ni untuk bebaskan diri kita <coughs> kedua diri bapa kita dan kaum keluarga kita daripada api neraka la di sebab bila orang tu masuk neraka jahannam dia, dia mesti tinggal dalam berat penjahannam sukuran kurang, kurang 2.4 juta tahun la di jebak sebab rasulullah bersabda dalam hadis kata rasulullah wallahi la yakhruju biha ahad Hatta yang kusafiah akaba. Demi Allah bila orang tu dah dimasukkan ke dalam dunia kejahaman, dia tak dibenarkan keluar daripada dunia kejahaman. Aku tak boleh bagi syafaat, melainkan dia mesti terlebih dahulu kena tinggal dalam dunia kejahaman. Sukur Al 2.4 juta tahun. Sebagaimana Al Quran menyatakan, In da jannah makannat bersaudara yang taqin apa? La bisinafiah akaba. kata 2.4 juta tahun dalam jibo semua. Sebab itulah Allah Taala buat Ramadan untuk kita supaya kita ni kita boleh guna bulan Ramadan ni untuk bebaskan kita daripada dosa-dosa jahat. Kalau bulan Ramadan ni, kita tak mampu bebaskan lagi kita daripada dosa-dosa jahat bila semua. Ha. jadi kita bebaskan diri kita, keluarga kita dengan kita buat sedekah jariah. Ha. terbaik lagi semua. Ah, ha. ada buat buku solat dibuat tadi lagi boleh tengok. Belilah lagi buat semua. Buat koleksi. Ha. insya-Allah lagi best. Ha. <tuh> tak bahar 22 ringgit lagi buat semua dia gabah sekolah dekat belakang ni. Kalau daging sekilo lebih dalam usbu. Ah daging sekali makan yang lebih usbu sekilo 2 kilo ni, pi buku ni 10 tahun, 20 tahun boleh simpan lagi. Sebab ha, ada buat darah-darah hit ni pada istihadhah. Karangan Syihduddin dalam bahasa Arab ada diterjemah dalam bahasa Melayu. Ha. buku ni cukup baik untuk untuk orang perempuan dalam usbu. Sebab rabar dah tengok masyarakat kita, dia dia rabar perempuan dia tak tahu, sini tak tahu macam mana. Ramai perempuan dia tak tahu bahawa bila dia kena hit di waktu asal, dia kena kondor waktu zuhur. Kalau kena pada waktu isyak kena kondor waktu maharik, dia tak tahu lagi buat semua. Tu contoh. Dan dalam pekoh dia hitlah di atas masalah paling payah sekali lagi buat semua. Ha, pelik kepala. Kalau ustaz-ustaz dia mengajar, dia panggil bat mutahayarah, yang tak tentu halal, dia pelik kepala. Ustaz pun pelik kepala. Ha, susah lagi buat semua. Ha, benda macam ni kita wajib ajar pada keluarga kita. Dan buku 33 amalan dan doa untuk memperoleh anak soleh, anak cerdas. Malam ni, beli setiap-tiap satu, Al-Jumbo semua. Ha, membeli sambil menerba. Jadi, nak lahir anak soleh. Al-Jumbo semua, seorang saja anak soleh, cukup lah kita. Boleh masuk surga. Mungkin suatu masa anda boleh datang, datang, datang, datang untuk mengulas. Apa kelebihan anak soleh ni? Nak lahir anak soleh ni, beli buku ni. Ha, Al-Jumbo semua. Jadi kadang-kadang waktu -kadang kita nak lah yang nak soleh tapi masa bergaduh isteri kita tengok TV tengok Shah Khan kita pula tengok bola. Ah uh, Chelsea lawan Liverpool. Tiak-tiak bala tengok bola kaki bola. Nak suruh nak soleh baca Quran balas. Jemaah jaga. Macam mana nak yang nak soleh? Jadi surga dak nak soleh dah cukup dalam jemaah semua. Kamu dia lagi, penat, tu kena pilih yang betul dalam jemaah semua. Dia pilih penyaji. Akhirnya IR Topel jadi IR Badu. Ah ha, tu tulah jemaah semua. Cari Keturunan datuk guru oleh jemaah semua. Kita belajar sign krom, kromosuk XY. Ada dominan dan ada resesif. Kalau keturunan tutup guru, insyaAllah. Kalau tidak anak kita, cucu kita. Tidak cici kita, mesti ada. Macam kita kahwin dengan keturunan DB, Cuba tengok macam mana. Mesti anak kita akan ada gedebeh. Tidak pun cucu kita, cici kita. Keturunan itu penting oleh jemaah semua. Uh. Okey. Di buku Amalan Sunnah selepas solat dan kelebihannya. Di cerita oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Ha, buku ni ada tulis 8 bulan ni semua dia tak jawab apa bawah habis satu masalah juga wahabi ni bidah tu bidah tahal bidah ha daripada jadi ada jawab daripada lepas solat daripada sapu muka siapa bersalam semua dah jawab ha dia tak jawab dia kata tahal apa ni zikir jari bidah doa ah, ah, raba-raba bidah imam doa dia ah, kuat kita belaka kata abi pembidaah berzikir pakai tasbih bidah bersalam lepas solat bidah semua dah jawab al ni ha dia dalah terbit buku yang berikutnya je hakikat bidaah dalam proses cetak 100 muka surat dia bawa semua yang itu tebal lah 100 lebih harga tak tahu siapa nak beli okey kemudian ada bawa wiri wiri ulama muttabar hizbul bahri pun dah bawa dia bawa semua ada tiba pada syekh druddin buku abah dah memilikinya jadi dalam hidup kita ni kita kena ada zikir khusus salah semua kena ada zikir khusus kita ada yang ingat Allah yang tuah guru haji abdul mutapoh kita tahu dalam ucapan dia, leceramah dia, dia kata, kalau siapa-siapa buka pondok, baca ada buka tahfiz, buka pondok. Kena ada zikir khusus. Kalau orang pondok, tak ada zikir khusus, ibarat dia, dia tak ada pokok, dia tak masukkan banja, dia tak bubur baca Kita macam tu juga. Kita kena ada. hizbul al-Bahri dalam jemaah semua hebat. Uh, Malah nak cerita dalam jemaah semua. Tapi, sedang cakap macam ni. Dia sebut dalam kitab Lumatul Awrak. Karangan Tuk Wali. Wan Ali Kutan, dia kata kalau kita betul-betul beramal dengan Hizmul Bahari ni, dengan kaifiyak cara-cara tertentu, -cara insyaAllah kalau kita naik kapal, kapal karam, kita tak akan mati lepas tenggelam kalau rumah kita terbakar, rumah terbakar kita tak akan hangus terbakar, insyaAllah kalau kita naik kereta, kereta eksiden hacu, kita tak hacu ha, tu banyak kalau kalau nak tahu benda ni, kena jumpa seorang sama seorang lah, tapi seorang reka macam tu, insyaAllah kalau kita ambil Hizmul Bahari ni tak ada gangguan di Iblis, kita boleh jadi tok bombo pula, semua. itu pengalaman anda anda kalau masuk jil Jab Jab Omar pengataannya tak sampai boleh bedik lari itu. baca hizbul bahari kelebihannya lepas ni tak payah jumpa doktor Harunuddin tak payah jumpa datuk ismail kabu insyaallah ha, kalau siapa ada sako ada masalah sungguh suguahlah jumpa Omar bacalah dan ada bawa juga air peraw hafiz Ali Jab Omar ha, dia ini kita masuk hizbul bahari hizbudawi baca Quran ratusan sa solat hajat pelajar-pelajar hafiz Ali Jab Omar tapi kita kena yakin dengan al-Quran kalau tak yakin binusatu butuh pun tak jadi Ali Jab Uh, sebab ada nak cerita orang kanser pun ada semua Ada seorang pelajar anda tu di Sabah Balik emergency sebab dia kena kanser usus Balik dia bawa balik air penawar ni Silat tiga botol dia bawa balik uh, Dua tiga hari sebelum nak belah Dia pergi minum ha? Saya sebelum belah Doktor scan tengok tak ada langsung Doktor pula Doktor Cina Doktor Cina heran dia kata macam mana kamu ni Dia bagi bawa apa kat uh, Peri kepala orang Cina Kalau orang Islam tak apalah uh, Tak boleh fikir dia Itu contohlah banyak lagi Kis-kis ya, alih Dalam bulan poster ni kadang-kadang sekata -kadang ribu berjualan hari ini. Seribu ringgit dah seratus puluh gigi, sepuluh ribu botol kita berjualan. Dalam banyak di setiap se, alhamdulillah alih-alih Untuk gawai iblis, untuk ibu nak bersalin cukup punya rah, alih-alih semua. Ada nak prese, di tak payah pergi minta, air tawar, ada ustaz lain dah. Cukup aini, insyaallah. Dan ada buat juga kopi habis alih-alih semua. Kopi uh, habis ni kami buat sendiri, Jason tu ke alih rabu ada ada sendiri Power alih-alih semua ada tahu ada buat kalau tak percaya cuba bini ada sedap boleh dibawa semua. Sedap. Ingat, dalam dalam TV tu keluar, jenama Mahkota Dewa. Itu dia ambil dengan ada kopi tu. Dia ada slide keluar dalam TV tu. Itu dia dia packing dengan anda. Mahkota Dewa. Jadi ada sesetakat itu dah slide daripada anda pada malam ini. Di panjang korban kita berjumpa kembali. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah hari anda sendiri. Aku liqa lihazha wa astaghfirullahaladzimali wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والله بانك عفو كريم حليم الحمد لله عفى عفانا طال والدينا لجبهه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء ابراهيم الابوات والله بالله نسلك ربك اللهم نلجئك من سخطك والنار ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرتا اعين واجعل المتقينا Allahumma faqihna fi din Wa alimna ta'wil al-Qur'an Allahumma ja'alna bin al-ulama il-amilin Allahumma ja'alna bin ibadika salihin Allahumma rabbi zirna alba rizukna fahma Allahumma khutibna nabi husri lukhatibah Wala takhutibu alayni biswi lukhatibah Rabbana atina biduni hasana Bilakhirati hasana tawakkihna adhaban dar Wa sallallahu alayhi wa sallam Alhamdulillah Taqabbalallahu bikum